و... کلام د متقدمینو علم او علما و... او د علم کلامه کی امیزش او خلل د فلسفه نو وځي ترشه ویه سو چې کلام د متأخرین او دای په کلام کې امیزش او خلل د فلسفه نو دا فرق کومابین د کلام د متقدمین او د کلامه المتأخرین کې بیا سوال باندې چې و دا عجیبه خبره ده چې تدې ضواړو په کلام کې فرق, فرق کی واری واجه واری دی وجه فرق تاویلي وکياو کې وړي وجه واله خلتا فلسفي دي بلکي واله خلتا فلسفي نشته تابع معتزله غوا را خاص کړو په فلسفه کې او پل دلایل اغه خص تکول په دلایل او فلسفيو نو سوال دا لري چې فلسفه اغه یوناني کې و او معتزله عربو اغیږ څنګه خوازو کو بیا متاخیرین معارض او فلسفه په یونانیت کې وا ندی په کې څنګه خوازو کو نو دا غینه جواب شو چې یو فلسفه را نقل شی و د عربیت یون... د یونانیت نه عربیت ته او خالد بن یزید بن معاويه اغار نقل کړي و نو چې را نقل کړي و نو بیا په کې معتزله هم غوپی وهلې و او چای چا کلفلمو کې پونه موقع او خپل मुद्दा غانې هغه په دلایل باندې ثابتولی په دلایلی فلسفیا باندې نو متاخیرینو کتل چې وس په نخو په وس په نې شي نو منګ بسタイル می د کوه په دی باندې و بیا تش یو کوراده نو د دی وجه نه په خپل کلام کې خل د فلسفه کړو خچړتا ا دې لای نقلیه پر علمي کلام کې نږدې کر کېدلې د بیا په فلسفي او د دی په مابین کې سفرق نه د هذا مصير ما يحدث وما يحدث مصير ما يحدث يقولون بأنه في الجملة هو أشرف العلوم حاصل الكلام دا الذي يحدث هو أشرف العلوم علم الكلام هو أشرف العلوم دي. ويحدث عن العلوم في الشرافات و وعظمات يجب أن يجمع بعد التفصيل في الجملة هو غرض شارع إجمال بعد التفصيل كولي إجمال بعد التفصيل كولي نفرماي بل جملة هو أشرف العلوم هذا أشرف العلوم لكوله دو وجر كدلو تدن أساس الأحكام الشرعية كده أساس ده أحكام الشرعية ده بنية ده أحكام الشرعية ده مدارك ده رئيس ده علوم الديني ده دواب مدارره چې معلومات ته د قاید د اسلامیا د دری سلورم دا چې غاه د فوز د په دینیو دنو او دونويو پ مداره چې براهین د دغه فوجېقطري چېغ فوجې یاري چې معیت د اکثر په ادلی سمیو سره نوحاصل د دا کلامدارې چې دا اجمال بعد تیللی او پ سری پوو سره شرافت وایي. پینزه و سره سرسو اشرافر یا ده چه ده اساس ده احکام شرعیه و دره ما خبره داره چه ده رئیس ده علوم دینیه و دره ما معلومات ته د عقاید اسلامیه دی سلورم داره چه غایده ده فوز ده پسعاده دینیه دینی و و او و بانه او پینزه ما داره چه ده, ده براهین آقا عدله عقلیه ده چه معاید ده اکثر با عدله او و سرع. نو ده ده پینزه واجه شوی ده اس دا ما سلام مخ کې دا مخ تیره ډېر ښه یو دې اساس بنیاد څه کوي چې شريعت خو به اعلی ثابتيږي چې الله هو یو زله سو کومه لیکنه او دا الله هو متکلمون تذكيره او دا الله هو وجودون تذكيره الله متصوور بي صفات تذكيره بچا کیږي کی. پایل مې کلام کې نو دې بنیاد سره دې اساس دي زموږه دارک دې د علوم دينيه او رئیس دې رغیم د غوږ شو را چې دا ټول علوم په قلم ملي کې چې الله کو متکلمون شو کې اواری مو او الله کو موجود تر دا خبرې په يلمه کلام کیږي درې مدارک معلومات ته د عقاید اسلامي دي نو د شریفتي ځکه معلومات ته د عقاید اسلامي دي دیو شریفت ګرځي نو په واجبات به سره شریفت ګرځي یا وجه د شرافت دای چې دغه علم موضوع اشرف المواضيع او درې مدارک دغه علم غایا اشرف الغايات نود كم علم موضوعي اشرف الموضوعات او ذا كم علم غايا غا اشرف الغايات نؤاغ علم بم شيء اشرف نود ده موضوع القائد الاسلامي ده ده موضوع القائد في شيء الاسلاميه اقعد جمده عقيدهن ده العقيده اغ قضيه والقضيه لك المقصود منها الاعتقاد فقط دون العمل اقعد جمده عقيده اعقيده اغا قزيتو چ مقصود المقصود منها الاعتقاد فقطس هو چ مقصود داین استری په اعتقاد نو معلومات اغا عقاید بیا اغا عقاید اسلامي عقاید لي الله موجود الله سميون الله بسيرون وغيره وغيره چ موضوع یو چا شونه دمو چت شو غايه فوز به پساعدات او دنياويو دائنم چ اغتولل سعادتی دنیوی او سعادتی دینی دواره نصیب کی نو دغه غای اشرف الغایات ته نو چې غای اشرف الغایات نه د علم ما اشرف العلوم نوی ویبا او سدی علم پر تکريستره سړی ته سعادتی دنیوی او یا سعادتی اوخروی څنګه مل دیږي نو سعادتی دنیوی ته داسې مل دیږي چې د کلا عقیدی مسائل ته کوي نو د روح ته خوشالرستی د وسالی و هم په دنیا کې د مرجع ال خلاایف شي خلک د ادب او احترام او تکریم او عزت کوي ودا قدرت لوي څړې نه ځکه دغه د عقاید او مسلې یاد دي د اعتقادات او مسائل برتایشتي نو دې حوالے سره دا ایته دی او دینی خو یقینا اخرت کې ومنددي پاکي عقيدي په وجوه جنت الفردوس ته سړينه ستکی کرمه نصیب کیږي نو دغه سعادت شو کوم سعادت شو دینی ودای سعادت ته حکم سعادت کې دنیوي ودای سعادت دنیويات عادت تیشه اخروی او براهینو وددي براهین الحجج هغه حجج چې قطعې دي قطيبه معنی عقلي چې معيد دي اکثر په ادلهي سمعي او سرا دي کې هغه ادلهي عقلي ذکر کیږي چې هغه ادلهي عقلي هغه معيد دي اکثر په ادلهي سمعي او سرا مخکې یو سوال ماتره او تاسو په یادې د کتاب کې ما دې یو طرف نمن غوایو چې کتاب الله د سنت لپاره بنیاد سو په علم او د بل طرف نمن غوایو چې د علم کلام موخوف په کتاب الله او سنت کم چې کتاب الله او سنت په خبره نه نو علم کلام به هغه خبره کینو مونږه قونه منو کنه نو یو طرف کتاب الله او سنت موخوف تر او بل طرف ته علم کتاب الله او سنت از دې ډول مصرح کړل کوم دور لازم شو دوري مصرح دا یو اعتراض جوړان غنښته او جوابیم هم تاسو ته معلومي معلوم دي او هغه دا چې دا په علم کلام موقوف ته په کتاب الله او په سنت باندې کو څنګه په موقوف ته به الاعتیاد والاعتماد او دا کتاب الله او سنت دا چې موقوف دي نو ګورنه دا علم کلام موقفتے بدی بی حسب الاعتماد او پا بعض مسائل دا علم کلام کتاب الله و سنت موقفتے بی اعتبار سبوت والی حبات بی اعتبار سبوتا ماز خدا بعض مسائل کل نخا دا علم کلام دیر چې سری چی داغی اثبات کتاب الله و سنت شریخ و با دی, دی. دا مسلی دا علم کلام لکا اللہ موجودنا یا اللہ متسفن اللہ متکلمن نو دات سی مصالید له الله متقلمون چه پدی به کتاب الله او سنت موکوف سه ولیک الله متکلمون نه نو کتاب الله وسنگ ثابت دي نبي حسب السبوت کتاب الله پدی موکوف سه خو به حسب الاعتماد پدی خبر به ز اعتماد کلافوم الا به کوم در کتاب الله سره شيء موافق دي چې خپل فلسفه و ډيري خبري کړل خو هغه خبری د کتاب الله او د سنت رسول سره مطابق نه منګیځه کنه مړو کتاب الله او سنت سره مطابق نه منګه خځه کړه نه مانو نو جهاد بدل شوه کیو موقوف او کور شوبیا ته با اول موقوف شوب بل پوری په بل یا کتاب الله او سنت رسول بیا تهار ثبوت ها علم کلام به حسبله اعتماد و اعتیاد و براهن دا دي اغا حجاج قدعيه دي جمعيه دي اكثر پا عدلهي سمعيه وصرا وما نقل عن السلاحي وما نقل عن السلاحي من الطعن فيهي غرض علامة دي عبارت عبارتنا د پا دا سوالنا يو سوالنا نقل كي او دا, دا سوالنا سوال سوالنا بيا جواب كي سوال صده او جواب صده سوال دا ره جتا خوشي كما تذكرا وقرا دولان دينا تكثيلا نم تذكرا وقرا بیار اجمالنم اشاره او پر شرافت تا اشاره او پر نو توای علم کلام د 15 و ناغا اشرف اللولم دی نو یو طرف ته او دبل طرف ته سلف صالحینو غیر ک او ردود کړي په علم کلام نو دلیل بداسته په مدعا کې ده وعلم الكلام مضموم او في علم الكلام مضموم او شروع في علم علم الكلام مضموم ان وقابل تمہت تحنکان. لأنه من نقل عن السلف الذي طعام فيfol م... وكل ما هذا شانه فو مضموم فالشروع في علم الكلام او مضموم ان وشرع في علم الكلام مضموم ان وقاوم ذکد السلف نطعن و اعتراضات و اړشيري په دي او کله ما هادا چانو ده سلف صالحین چې په کومه خبره باندې چانو کی په کومه خبره اعتراضاتو کی هغه مضمونای نشورو په علم کلام کې هم مضمون ده شکل اول جوړ ته حدیث محموله ها په صغرا کې اموذو شو بچا کې د ګوره شروع په علم کلام کې مضمون ده ذکر د سلف په دې کې څه رانه قال شعرې او وكل ما هذا شانو دسلفونه چې کوم خبره متعلق تا باندې کلشي خبره یې مذمومه نو شروع په علم کلام کې سره مذمومه ده حدیث محمول شوی په صغرا کې موضوع شوی په کبرا کې نتیجې ورکړه چې شروع په علم کلام کې مذمومه ده ډیر اړین دی چې تاسو جواب ورکړئ حاصل جواب درې ها یو منځ جواب لاپړه دی خدا خبره وکړه صغرا اسما سنګره سلفونه په دې کې څه شعر نقلله وې زمان سلفي صالحين هغه په دې اعتراضات کړل یو ځل د هارون الرشید په دربار کې ناستو یو دوه کثارو د علم کلام په یو مسئله بحث سو دې کې قاضي ابو یوسفStringVar کې قاضي ابو یوسفStringVar نه هغه ترې وي وي امام اقزی بینهما د دې په مابین کې څه یو کا غ لا اتقلله مسی لا ینی زه خبر نه کوم په ما را کې غیرې ضروري خبره سه وکم ته آخر ضرورتې شیرې چې د د ک کوم غیرې ضرورې خبروکې زماسهکار نهشته چې داسې خبره وکړه اغور ته ایک لا تپ نه عام ور ته خای ته خبره به مثال د کرنې میثال په طور زمونږ د رمامیک دی ما ایدو اسف ابن داران من تکلم تذن تقا من تکلم سوکی تکلم علم سلام تی باہت او دکر انگل ایمام شاکی رحمه اللہ فرمائی ایمام شاکی رحمه اللہ فرمائی وی کم کسانچ علماء د علم کلام لی وادتو ان اضربا هم وی زما خوخرت دی اوہم مطربا وزیعا صواب کلو لاوار کما واعمنا ما ادل کیبل او او خان وبانی زکما سوار کما او نادی علیهم دا आवाज کومه کتاب بدل را خلکو دا چې د کم خلکو کتاب الله او سنت رسول کریم ته مو خلکو کتاب الله او سنت نو دا, دا خلکو دا پارسی شه دا او دا غیبدل نو چې دا د سلفو نه پکیدا چې را نقلله د اعتراضات را نقللی ات بیا مو چې دا اشرف العلوم دي دا پلان دي پلان دي پلان دي نو ډېر حاضر دي حاضرات مت شي کوي حاصل له جواب ادارې سلفو چې څنګه مونږی کړی دي نو حرف صړی نه به مونږ نه کړي هغه صړی مونږ نه کړي دي چې په کې څنګه نقصانات څه نقصانات کې یعنی کوم صړی کې چې بد خصلیتونه وي خو خصلیتونه بد خصلیتونه وي هغه صړی مونږ یو متاسف په دین معنا کړی دی دهم قاصر ان تحلیل اليقین کړي سری یقین نه راځي د دین کوټه او کمزوري نو هغه سړی چې شکل له معنا کړی دی بل هغه سړی معنا چې کم سړی د خلکو عقاید فاتت دی سلونم هغه سړی معنا کړی دی چې کم کثا متفلسفين او د فلسفیانو په غیر ضروری مسایلو کې غار قاض غپی غفيوي نو چې دا څلور خبري پچا کی داغه سریده لپاره بالکل حرام مطلقن دی خو چې کم سړی کې دا څلور کارونه نه نو داغه لپاره خدا واجب دی په درجه د وجوب غیره یی کی دی دا ااو دا خو اصل د شریعت دی دا خو نو علم دی نو څنګه به نه خلق منا کړلې شي دا کم کښتانه نه کړلې څلور یو کساغه چموتا 53 یو سره د دین سره تاسو وګلئ نو چې لری هغه ته د ايله مو نو بیا به خپل خبري زمرا خایشتکې کولې کولې کوي په هغه ته په نامه د دقیقات کې درکې او دغه زمرا کوي په او زم کم هغه چې قصیر عن تحصيل اليتيم یو سره د ذهني طاقت غیر کمزور دی، او زه نه انتهای دی، اې دي ادله اقلی او باندې سم رسی نه نو هغه سره کдай ځکې نشکونه به زیات شي ځکه خو ذهنيه حوالے سره کمزورې کاڅه درېم کا सागर کې د خلکو عقيدي سيشي ته دی لکه ابن رامین او دا څنګه یې سنې کا ثاني چې اړې مدا کار کو زالمانه چا یې بداس کېاسات جوړو نو چې خلک په طریقې سره شي کې ګمراه کی خلک سره یې سره شي کې ګمراه کی ندا کارو نه به کول اوسلوره ما کاڅه چ غیری ضروری مسائل غیری ضروری مسائل او غیری ضروری مسائل کیندې غوپی وه ای که بحث او تنقیح دره کول غواړی تفتیش تاناس کول غواړی نو هغه خلکو د فاران راواله چې د سرور په تاکې نهي نو داغه فارا خدا په درجه د وجوبه لغیرې هغه چرانه کلشيري د سلفه من طعن فيه دا بیان دے د مانو کینا چې کم او منع عنه ددنا هينما هو للمتعصب في الدين دارا متعصب دا ر متعصب دپاره متعصبه که څوې چې د حق نه کوي او معا ظهور د دلیل ظهور د دلیل ورسره بیام حق نه من او بل هغه که قاصر یان تحصيل اليقين د تحصيل د یقین نا. یعنی یقینین الشرات له یقین څه توې لکه چې اعتقاد نه جازم ثابت مطابق لږ کم نه یعنی په الحال احتمال ده نقیز لرا هغه تب توی اسوان او ککم جازمو خو ثابت نو یعنی په الحال نه لره خو په معال کې لرا هغه تقلید جازم ثابت او مطابق للواقع یعنی مطابق لواقعیا دي ته و چې اعتقاد جازمو مې ثابتم وي خو مطابق کده واقعیا سره نو ناغه بجاه له مرکبی اې کې جازمو مې احت احتمال د نقيزم نه لرري په معالکې نه لريلیکن نه مطابق سواقات سرهدي او یقینې تووا اعتقاد جازم ها ساب مطابق لواقع ف احتمال د ن نه لري په معالکم نه لري او په واقع کې نفه مرکې نه لري یقین نو د کوم سړ ک یقین نهشررات لئ نو هغه سره بیا ګمراه کیږي زکاږه شکوک شکوکو شکار شي اویل مې کلام داغه په شک مزید د اضافه سبب وګرو فابل کس قاتب حاکس تخت کي الایقتاب عقاید المسلمین د مسلمانانو عقاید خرابې ظالم خاص په هغه مسلو کې اختلاف او تقر الی چې لا افتقر الی ځای د افتقار نشي کې درمن قواې من غوامز المتفلسفين ده غوامز و ده متفلسفين هنا متفلسفية هكذا بذور زنان او صحي فلسفية نمي وإلا كدس نشن فكيف يتصور سنگب تصورش ده منع عما هو أصل الواجبات تكم اصل ده واجبات وي و أساس المشروعات تكم أصل ده جائز مشروعات ثم لما كان ثم لما كان اسان ده نن ثم لګډېربو غو سم لما كان غرض د شارح په عبارت سره درې غرض لرني غرض د شارح د دینه څو غرضونه دي درې غرضونه دي غرض د شارح د دینه څو غرضونه دي درې غرضونه دي غرض د شارح ما بعد متن ت تمهيد کې خودل ما بعد متن تستقدي تمهيده ما بعد متن داره قال اهل الحق اهل حق دعوي حقائق الاشياء الثابته ها والعلم بها متحقق والعالم بجميع اجزائه محدث حقائق د اشياء شته زمون په علم شته عالم په کبار د ټولو اجزا او سر نو قاعده شدره دښوا د ته چې یو د تمهیده دویم غرض د علامو وصول د دې عبارتنا آغا د فدای اتهرازه اتهرازه چې دا کتاب د علم کلام به نو د علم کلام په کتاب کې د مسائل کلامی کېړل په او څه په کې وای حقایق الا شای ثابته او العلم به ح متحقق حقیقت دا اشیاء وشته او علم وربانی چې شیره متحققت دي نو تاختا خروج ان البحثو کو خروج ان البحث نو دې عبارت جواب کو کې انشاء الله ما بعد درهم غرض د شارح د عبادتنا خلصا وی دې متن چې الاعقاید ته د الاعقاید متن سوا ایقلاسا د الاعقاید متن قلا سوا نو دمتم چې علاقه یې ده د دې خلاصې درې خبرې دي د دې خلاصې سو خبرې دي اغه درې خبرې دي د علاقه چې کمتن به نو د هغه متن نه خلاصې سو خبرې دي درې خبرې دي یا وجود د صانع او توحید د ده وجود د صانع <تصف> او توحید د ده دوام صفات الله چې الله متصف به صفات څه او درم نو احوال د قیامت احوال د چا د قیامت مولوی صاحب اعظم نو غرض د علامه موصوف د دې دا عبارت نه هغه دری غرض دا دا دا یو غرض دا دغه یو غرض علامه موصفه د دې عبادتنا اغا ما بعد متن تام تهید کې خدل زم غرض علامه دې عبادتنا دغه د اعتراض ده اعتراض لري کتاب پهل میں کلام کې ده او علم کلامه اغا عبارت داغه مسائل او نشدا الله توحید او د الله وجود او صفات او تا حقائق الا شای ثابته په شروع کانو دا اشتغال په مالا یعنی کې او سر کما یعنی ده ادرم ته متن چې الاقائد ته رالي وځاحت کې علي عقائد متن په دریو خبرو مشتمل له یو په دې خبره باندې مشتمل له چې د الله صانع دی او موجود دی صانع یو یادې د رم صفاتونو عجیب او درم نور احوال د قیامت حشر نشر وغیرہ نو دا تاریخ خبرې دی ورکې نو غرض به شارخ ده څوک ورته سوال نه نو سوال داو چې تاسو ورو کدي کیو په کار د اشتغال په مالایاني کړي دبه ان شاء الله جوابو فجدا اشتغال په مالایانی کې نه او ما به حضرتن ته په تمهید اشتغال په مالایانی کې زکه نه دی چې بنیادی خبره دری دي الله صانع دی صفات متحققه او احوال د اخرت حق دي خدای درې خبره په درجه د موقوف کی دی. او دا اودام موقوف لري د درې خبره په دیو قضیه وبان دا درې خبرې بچامه موقوفه یو مقضیه داره حقایق الا شایثه ثابته دوه مقضیه داره کول علم به حمو تحقق او درې مقضیه داره کې ولعالم بجميع اجزائه محدثه دا په دې دریو خبرو باندې چې شیری موقوفه دا درست خبرې په دې مخکنو دریو خبرو باندې چې شیری نو دا شروق ما لا یعنی کې شو کدا شروق او موقوف علیه به شک شو او شروع موقفنا علیه د شکی د تخلق اشتغال په ما یعنی کی وایي کی وقت. اشتغال په ما لا یعنی کی وایي اشتغال په ما اوس دا خبره چې دا درې واړه څنګه موقف لري په چا باندې په دې درې خبرو نه دا دا چې موقف کینی ګور اوسه چې حقایق دا اشیاء و را نشي حقایق د اشیاء اش اش اش اش اش اش اراني شي حقايق متحقق نشي نو چې حقايق متحقق نشي نو حقايق به معلومات شي کنه چې حقايق متحقق نشي نو حقايق څه شو آل. او دا راتوې انتقال د موجود نه موجود ته کیږي که د مادوم نه موجود ته کیږي د مادوم نه انتقال موجود ته کیږي نو داول نه بدامانی کې حقايق دا شاو څه شي متحقق ځکه چې حقايق دا شي نو بیاو انتقال من موجودن الاجاؤوکو موجودن نو حقایق داشا و متحقق دیاو او این وزین که دا خبر آجاوکو تک شو دوی مداره چه حقایق که متحقق شي خو زمن پی علم رانه شی زمان پی سر رانه شی شي پا کم شی چه شي علم رانه شی خوچه علم پی رانه شی سبا پی رازی جا د انتقال د معلوم نه معلوم ته کیګي کی انتقال د مجهول نه معلوم ته کی د معلوم نه مجهول ته کی یادت ته انتقال د معلوم نه چا ته کی ف معلوم ب مجهول معلومای د مجهول نه انتقال نشي کی معلوم ته او نه انتخان د مجهول نه چا ته کی دله شي مجهول نو چني شي کی دله نو حقایق د شاو ب متحققي او د زمان علم ب حق حقایق د شاو اوم ثابتي ا زمن غعلم باور باندې اوز کا حقائق مووی او زمان پی علم مووی خو عالم قدیمی عالم صحیح یعنی عالم کی بالکل چا تغییر نیکرے اپا عالم کی بالکل چا تصرف نیکرے او دا عالم دا پارا دا سر محدثا مغیر کھنندہ دا سر اینا ندیان بسنگا خالق صاحبی دیگی نو عالم پی دیوار دا طولو اجزاو سر بس مانے حادث و محدث حادث نمحدث حدیث دې ته واجب سنف پیدا شولې چا کړې او کني کړې ا محدث دې ته چا پیدا کړې نو عالم سي شعر محدس چې عالم تول محدث شو نو د هر محدث څه واس ګوراته چې عالم تول محدث شو نو د هر محدث څه پرسته پټاري محدث پیدا کوونکې ولکه د محدث وي ممکنته ا ممکن دې ته وږي دغه وجود او دغه عدم دواړه شي برابر نو پا ده ممکن کې د ده آدم په ده وجود والی راگه نو دا خو ترجیح بلا مراجع ده بلکې ترجیح بلا مراجع چھوڑ کر یہ ترجیح المرجوع ہے ترجیح ده جالا ده مرجوع ده ممکن کې آدم اصلی که وجود اصلی آدم پا چه اصل لی وجود خلوستو راگل لگتواری ده آریزی ده اصل پا چه صده آدم نو دا ممکن پیدا شو نو خامہ حاکی دی ممکن دی ممکن دی ته وایي وجود اوا د ادمه دواله سوا او برابر دی نو دو چې دواله سوا سی او برابر دی د کیدا وجود والی راغ نو خامہ قادر عالم د پارتیشه په کار را کړي دی مقدس شو یا محدث پدته انکه پکار دی اوس د سلسله المحدثه د دی علت شې دی نو مون سره درځي زوندي یا مون سره واجب دی یو حادثه ممکن دی او يوم ممتنع دی یو شي شریف نو دغه سلسله ټول محدثات ته 파رافو ممتنع محدث نشي کېدل زکه خو په طرفو ته ها که په نړی ده روته به اوس څنګه نه لري نو بلکې څنګه او کته وینه حادثه دی علت دی دغه سلسله لري نو په دغه سلسله کې خوده پخپل په دغه سلسله کې خوده نو علتیتو شیع لی لازم شو علتیتو شیع نو تم مجبوری تینا تبوی کری سلسلیت ممکناتو نا باہری اوزادت تے او بهر نه ممکن دے نه حادث دے نو چې دواړه شنو غن منا توش خون آرانج کنا نو سوپ بی واجب سی شیع بل نو واجب تثابت شو کنا سانع اس دنگ واجب چکم بے نو دے با خام خاضو تیفاتی دے با د دا ټول عالم پیدا کله په نکوشي مستحتنانه او عتیبه و, و غریبا واندي چې په دیطر ی توقې پیدا کل پی نو خامه ابت ک ایلهمون وي س عابم وي قدرت بهم ووي غیره غیرره دا ټول بروي نوفااتیم چې شی شو ثابت نو نوسان ثابت شو سفااتیم ثابت شو نه د چې کم دا رسول چې لږل ل لی دام خقی او رسول چې کمې خبري کلل غم چې حق ت... دل... لا خلاب... غدا نام... ni... عمار... نور سمعيات نوټول څه شوت د ګورات متن چلا حقیقت سو د خلاصه سو چیزونه دي الله د اعتبار استانه ثابته ول د الله نام... صفاتونه ثابته او دريمه احوال د نام... نور سمعيات خدای دري واړه خبري موکو پري پدري او مقدمه اوله مقدمه حقایق ول شای ثابته ديمه مقدمه ول علم وحما... بهم تحقق او دريمه مقدمه والعالم بجميع اجزائه محدث الرسول ص صو مقدمه ما بيد تاريخ خبري ضروري دي دا بتوري موقوفن عليه دا دا دا نارواي. نارواي. دي دغه اثبات المقصود والمثوب د بارواله ځکه که حقایق دا شی ثابت نشي نه یو شک ثابت دي چې اومادو میکنه ولك نو توي موجودن نو توي معذل دغه ارتفاعه اره دفته نه کیږي نه راوای نه راوای نه راوای ځکه شیره فن لطيف تر د امور عامه نه انسان دی انسان دی نه شيری یو بخو خامخای کنه او علم په زمون متحقق دی ولی که زمون علم رانه را. شي نو زمون په جهل لاکي نو چې جهل لاګه نو په جهل نو انتقال شي کېدلای شي دا یو شری شي ثابت دی او درې مدارک عالم په اعتبار رسول الله او فلسفه ولی که محدث نشي عالم قدیم شي محدث نو غوالي بانه د ادري خبرې کړي را لې نو عالم محدث سو د محدثه لپاره محدث په کټ دی ولی یا ترجيح المرجوح د کانتانه ممکنې خاطره انسان عالم ممکن دی پمکان اختصاص را یعنی د دې وجود او د آدم د وړتیا او د برابره برابرۍ مرتبه واحد تن واحدتین دی نو د بیاوري وجود د ت벌 کښه په مقابله ده چې د آدم کې ویو علت په کار دی د دې سلسله نه ببهاري دی په هر کبه یا واجب دی یا په حادثي او یا په ممتنعي نو ممتنخ خو کېدل نه شي ممتنخ خپل وجوده خپل وجود راځي خپل وجود نشته نو چې خپل وجود په کینش کې بلته وسنګ وجود ورکي او بار حادثه من شیکهله له زکه ده حادثه په جونګېده محدثات او کېده پخپل امنه او دیول بیا مې ان ک شنو لازميږي الا چې بشي لنفسه نه بهر بنی مگر واجب چې واجب دن واجب په خامہ خواجو صفاتي او زکه په ذو صفاتي د واجب په خامہ خوا صفاتي صفات په ذکه چې الله تعالی دا ټول عالم په نه ځان عجیب غریب سره پیدا کړل نو چې په دې سره پیدا کړل نو خامہ خابده علموم لري قدرت کوم لري دا نو ځو صفات هم دي هر کله چې ځو صفات ته یو داره چې دا خپل پیغمبر مابوس کړل ما نو دا پیغمبر چې مابوس کړل دی به خامہ حقی خبرې کوي نو کوم سمعیات چې نشر حشر نشر خیر د اسمانونو وغيرها ټولې خبرې دي دا تمام په طرحه چې شمس کو ورک دا ټولې خبرې به حقی اده فلسفه او خپل ټول الحمدلله چې شي شي شي نو دا تنہیته ما تساعدی تا دا استغانت ماله الهی کې نه دی ها سملن ما کان بیا هر کله چې وم مبناد علم کلام مبناد علم کلام په شاوا علل استدلالا استدلال په استدلال دا په استدلال کې سوق پیشیده پچاوان دي دی وجود المحدثات چې مبناد علم کلام په دیوا جو وجود محدثات وبدلل پیش کې د اعلی وجودي ثاني وجود د خدای او توحید د دا دایو دویم صفات او افعال توا ثم الانتقال بیا به انتقال کېد منه د دینه الی صاکرت سمعیات نور سمایات تا نو د متن چلا قایده خلاصې سو امور دي نا سبب جذاده ما هر کله چې مبنا د علم کلام پدیوا نو مناسب شد د تصویر د کتاب بالتنبيه فتنبيه على وجود ما یشاهدو وجود د حریبانی چې کم منګی وینو من الاعیان د موجودات خارجیا ونا والاراض یود اراض او ونا او او اولی قضیت اشاره شو چې حقایق الا شائ وَا تَحَقَّقَ الْعِلْمُ بِهَا اَ فَتَحَقَّقَ عِلْمٌ بِهَا پدې چې زمنګ په علموم وي ولیکې زمنګ په علم نې لګاوه موږ انتقال دي د څنګه کو ليتوصل به ذالکې توصلي شي پدې اِلام مَعْرِفَتُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَهَمُّ مَعْرِفَتَ حَق شې ته چې هغه ده اَ مقصود اَهَم کوم شېره او بحث او بحث د شېره صفاتو او بحث د صفاتو دا مقصود اَهَم ده اَ آخر که دو خبر زین کې کېده کو شو کمیږي فورې دوه خبر زین کې کېده یو خبر دا زین کې کېده د شرح کې ویل شو چې دا ممکنات په الله تعالی باندې دلیل دی دا ممکنات په څا باندې دلیل دی لږه دا خبر دې مقام کې چې دلیل په دوه یو دلیل یې یو دلیل لین ليمي یو دلیل یې ني دې ته و چې معلول رواق نه علت په معلومه معلول را واخلی ها او لمي دي توجعي الا تر واخلی معلول ان نس ته وای معلول را واخلی او لمي ست وای او معلول په معلومه مثلا درزه لوګې یو ځکه لوګې نو څه وای درزه چې راځن تا ور شته ځکه دلته لوګې په کم چې لوګې یل ته ووري نو دلته څه دی نوور علت لږه معلوم دي معلوم دي رواغت علت په معلوم کځه کده نور کې د غنښت کاری نور کې څه نه ښایري ور نه ښکاری نو څه دې رواغا معلوم ښه د سپې ور کاری کې لږه وای لږه سپې څه نو دا سپې دلته کې لږه ولې ز کتل دور بلیګه په کومه کې چېور بلیګه تل شي لوګې نودل تل لوګې دلته سره اوس مې څو راغاته سوف مې معلومه نو دا ممکنات چې په الله باندې دي نو دا اني دې کې لمي شبا شبا شبا شبا اني دې الله په معلوم کو دا ټول د الله معلولات دي نو د دې ته ویل دلایل نو دا ټول عالم د الله وجود باندې دلیل لې مېره چې انی دې دې زه خبر اځم کدا کېدای چې شرط به استدلال په صفت کې د استدلال په تسلکه د استدلال د کی په تسلکه د کمټي کې استدلال د دې په تسلکه کې بارا شغه دلیل او د دې په تسلکه کې علا را شغه مدعی دا د پسېلکی چې دا د پسېلکی تعالی راځي ایو سلطان دغور علل استدلالي بوجود المحداثات د بوجود المحداثات کې چې راغله با بوجود المحداثات شو دلیل هم دعوه شد علی وجود صانع یوجود د صانع توحید د صانع صفات صانع ټول صفات نور سمعیات دا غلیلی دی غنی دا ثابیت او دلیل سوف ته محدثات نو وجود المحدثات دلیل او وجود دصانع او صفات مدعا وصلی الله تبارك وتعالى علی خير سنتی محمد